Svá svaté Evangy podle Matouše. Nějaký člověk přistup k Ježíšovi a zeptal se, mistře, co dobrého mám udělat, abych dosahl věčného života? On mu řekl, proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vyjít do života, zachovávej přikázání, Zeptal se ho, která? Ježíš odpověděl, nezabíješ, nesidložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví ctí otce i matku a milu svého bližního jako sám sebe. Jídoch mu řekl, to všechno jsem zachovával, co mi ještě schází. Ježíš mu řekl, Chceš-li být dokonalý, jdi, prodaj svůj majetek a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Když Jinoch to slovo uslyšel, odešel za mou cen, protože měl velký majetek. Slyšeli jsme slovo Boží. Každý člověk touží po životě a věčné blaženosti. Chce být šťastný. Každý člověk se táže po tom, co je třeba dělat, aby tento dát obdržel. Jak získat to štěstí, ten poklad. V tomto smyslu kladli otázku Janok štítel, jeho posluchači, když jim jeho kázání se srdce. Stejně se dotazovali lidé Petra po jeho vystoupení od Niletnic. Teď se stejná otázka objevuje v ústech mladíka, který by rád vykonal něco, aby získal věčný život. On slyšel o tom věčném životě a chce ho získat. Mladík je rozhodnout projít svou tuhu tím, že bude jednat. Konat. On to sám říká. Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života? Proti otázkou, proč se mě ptáš, co je dobré, a následným tvrdzením, jenom jeden je dobrý, Ježíš potrvé skutečnosti, že usilování o věčný život je posledním důsledku usilováním o někoho. Dobro, není neosobním etickým principem. Toto dopadlo má svou tvář, je osobou. Chceš být šťastný? Kdo dává štěstí? Po tomto úvodu Ježíš mladíkovi ukazuje cestu spásy podle tradiční nauky. Jedná se o zachovávání přikázání, které jsou výslovným vyjádřením boží vůle, Bůh dál tě přikázání, aby se dodržovaly Zajímavé je to, že mladík se s tím nespokojuje, protože tohle se mu zdá být zcela evidentní, běžné. On touží po něčem větším, co by přesohal jeho dosavatní spravedlnost, dokonce něco větší, jak jeho majetek. A to je co říct, v okamžiku tedy Ježíš ukazuje mladíkovi cestu a dává mu vcela konkrétní pokyny. Je třeba rozdat majete chudým a následovat Ježíše. To jsou dvě podmínky. Majetek, pokud není sdílen s ostatnými bratry a sestrami, zdal člověka od svrchovaného dobra, tedy od Boha. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Kdo chce vstoupit na cestu následování, musí mít srdce na pravém místě. Na pravé místě. Bohužel to není případíka z dnešního evangelia, on má sice dobrá před sezetí a skvělé záměry, je však příliš zaměřen jen na sebe a svou dokonalost jenom já a nikdo jiný. To se provoje i neschopnosti rozdat své vlastnictví. Proto není divu, že nakonec odešel cen, On neviděl v tom Ježíši štěstí. Ten poklad. Půjčení pro nás. Ježíš chce mladíka přivez k tomu, aby osiloval o budoucí dobra. To znamená nezhromažďovat si poklady na zemi, ale v nebi. Investovat to v věčných hodnotách, které zůstávají, i když je to těžké. A o to se máme usilovat i my, i dnes. Amen.